بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په الله د نعمت چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی کاف ها یا عین ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى رب مندا ا خفیا کا یا ان سواد ذکر دې د رحمت چې رب خپل بنده زکریا علی السلام باندې کړو کله چې هغه خپل رب تا پت پت آواز اکڑو قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا هَهُو اَرْزِ اے پرودگارہ زمان حدو کی کمزور شوی دی او سر میں دا بودا والی سپن پلک شوی اے پرودگارہ ماشی کلستان دعا بختلیدہ نو نامراد پاتی شوی نیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاپِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ما سره زمانه رستو د خپل لونو عزیزانو دبدملي هردا او زما قضه شند ده نو مال په خپل خاص فضل سرا یو وارث را کړا چې زما هم وارث او دیاقوب یاکوب ال سلام د اولاد هم وارث یي او ای پروردگار حغه یو غره انسان جوړ کړا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لمن قبر سميا جواب وکریسو اے زكريا مونګه تا لا د یو حلق زری درکو چې دا غنم با يحيى وي مونګه پدې نوم داغنه مخکي پیدا کړې نه قال رّ أن يث ل غونوكة مرأتي عاف و مد بوت من الكب عيتانهو ارزکو پپر وديگاره زما به <تصفيق> سګزوي وشي چې خزم شنده ده قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا جواب ورته ملاو شو هم دغسی بکیږي ستاره فرمایي چې دا خزما د پاره یو معمول خبره ده اخر د دین مخ ما تو پیدا کړي چې تو هندو کس نوي قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي تك الله تكم س ف ي سوية ذكريا لسلام او پرولگاره زما د پاه سنخ مقرر کلا الله فرمايل استاده پارانه خدادا جتبا مسلسل دریوږي د خلکو سره خبري نشي کوله خرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكا تونا عشيا لهغه محراب نراوت او خپل قوم ترغه او په اشاره سره ورته هدايت وکړو چې سحر او ماخام اسبياء يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اي يحيى د الله کتاب مضبوط و نسا مونږه هغه له کې حکم ورکلو او د خپل طرف نمو دزلو زر او پاکیزګي ور کړا او هغه ډیر پرهیزګار او د خپل مور او کلار حق شناس وو هغه جببار نه و او نه نافرمان و وسلام علیه یوم ولد و یوم يموت و یوم یبعث حی سلام دی چې پکمو ورځ هغه پیدا شو او چې پکمو ورځ هغه مرشي او چې پکمو ورځ هغه دوباره را شي واذكر في الكتاب مريم ابنت تبث من أهلها مكانا شرقيا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ مِنْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پد ایک کی دا مریم حال بیان کرا هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور یو طرف ته جدا شېو او په پردکی داوین پټ ناشتا و په دې حالت کې مونګه هغه تخپل روح یعنی فرښتوله غلا او هغه فرښتا داغه په مشکی د یو پور انسان په شکل کې ښکارش وا اورت اعوذ بالرحمن منك ان <تصفيق> و تتقى مريم ورته ويل چې کتو د الله نه یریدونکې سړېې وزستانه پر رحمان پوری پناه واړه قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا هغه ورته ويل زکو رب استاد او د دې د پارا را لګې شویم چې تعالی یو پاکیزه حلت درکرم قلت ان ما یکون غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا مزيم ويل زم بسنګ علق شيء چې یو بشر مالا ګوتې قدر لرا وړي ندي او ځسې بدکار خزنیم قال كذا فَكَرَّمَ وَجْهَهُ عَلَيْنَا هَيْنًا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فریختې ویل هم د غسی بکیږي ستاره فرمایي چې دا سی کول زما د پاره ډیر اسان دي او مونږ به دا زکه کوو چې هر هلال د خلکو لپاره یو نخه او او د خپل طرفنا یو رحمت او دا کار با خام خا به خامخ کیږي فحملته فتبلت بمکانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جرع النخلة قالت يا ليتني ميت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا دمريم دغبتي فجردشو أو دغي حملس راهغا يولر زيت لارا بیا هغه بچی دا پیدا کېدو د دلدنو په وجا د یوې کجوري ونيت راو رسېدله هغه وویل کاش چې د دینه مخ کې مړ شوی او زمان نوم نشان نه و پاتې شوی تنا آدم ان تحتنا الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزين إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صغما تقول اني ندرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فريختي ورتا دخت طرفنا आवाज جكرو چ غم كوا ستاربستان لاندي يوچينه روانه كريدا او ددي ونی دد لکشان تو خزا تا تب تازه د تا کجوري بس تخرا اوسکا او پل سترگی یخ اکڑا بیا کچری سوکسلی تاتا په نظر راشي نو هاو تا او آیا چی ما در رحمان در پارا در نظر منلی دی نزو بنان در چا سر خبری نکو فا قوم ما تحملو قالو یا مریم لقد جئت شیئن فرییا بیا حوی خپل بچی را گستی وو او پل قومت را خلکو خلقو اوویل اے مریم تاکو دیر ناشنا او بیزایا کار کرو یا اختہارون ما کان ابو کی امرأ وما کانت امو کی بغییا اے دہارون خور نستا پلار برسرے وو ونستا مورسو بتكار خزوا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المنصب يا مريم دبتي طرفها اشاره وكلا خلق اويل منبا ددي سرا سخبليوكلو چپا زانگو کی پروت یو ماشون بچے دے قَالَ إِنِّي عَبَدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ما شُم اويل او زي الله اللّه بنده يم اغماله كتاب را کرو او زي نبی جول کرم او زي برکتی کرم هر سر تا چیزیم او د منزو او د زکاة دا پا بنده کولو حکم رات او کرو تر چې چیزو او د خپل مور حق ادا کرون کې جول او زی سرکشا او بدبخت جور نکرم علی ولدت و اموت و ابعث سلام دیوی پا ما باندی چی پا کم رز زو پیدا شم او چی پا کم رز زو مرشم او چی پا کم رز زو دوباره را پاس ولیشم ذالک عیس بن مریم قول الحق الله رسول يمترون د دې د مریم او دادا دا په باره کې هغه رښتینی خبره چې خلک په کې شک کوي ما کان للاح ان يتخذ من ولد سبحانا اذا قضى امرا فان انا لا يقول لهمكم فيكون ده الله دا کار نه چې څوک پس دیواله ویسی هغه پاک ذاته هغه چې کله دس خبری خبرې فیصله کوي نوای چې ش او بس هغه کیږي وان الله ربي و ربكم هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لان کینی ولیمون الیوم فی ظلال مبین او عیسی السلام ویلیو چې الله زمو رب هم دی او استا رب هم دی پستا سو د هغه بندگی کوی همدا نه غلار دا, دا خو بیا مختلف دلوب فخپلکو اختلاف شو ورو نو کوم خلکو چې کفر کړو د هغه د دا پاره هغه وخت ډیر ده تبهه ای دی کله چې هغه یو لو یو رسوي نه کله چې هغه ممتح حاذریږي نو په هغه ورځ به وګونهم خو اورې دل کوي او سترګ بې هم خلی دل کوي لیکن نن دا ظالمان په خارې گمراهۍ کې پراتی دی وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمُّ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلچی دا خلق غافل دی او ایمان نراولی نو پدے ہا لکی دوئی دا غرزنا او یاروا کلچی فیصلہ اکلیشی او د افسور نسیوا با بلا حس إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْنَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ أخير داتي يوازي منبع دادير أو دادير طول سزنواري سانيو أو طول بمنتا واپس قليل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدّا ضيقا النبيا او په کتاب کې د ابراهيم عليه السلام قصه بیان کړه بشکا هغه یو رښتینی انسان او یو نبی و ان قال لابي يا ابتي لما ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دویته لکشان هاغه وقت و یاد کړه کله چې خپل پلاټ او ویل چې بابا جانا تو ولی د هاغه سې عبادت کوې چې هاغه نه اوري او نه ویني او نه ستا سره جوړول شي یا ابتی اننی قد جا انی من العلم ما لم یاتک فتتبنی فتتبنی اهدیک صراطا سویا بابا جانا ما تیو داسی علم را غلی دی چه غا تاتا ندی را غلی تو پا ما پسی رازا زب تاتا نیغ لار اخیم یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان لرحمن عصی بابا جانا د شیطان بندګي مکوا بشکا شیطان خود رحمان نافرمانه دي يا ابتي انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا بابا جانا زي رغم چته چرتا د رحمان په عذاب کې مبتلا نشي او د شیطان ملګری جوړ نشي قَالَ أَرَاغِمٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِلَ أَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَنِيًّا لاروالتووویل ابراهیما ولی تزماد مابودانونا اولی دلی کچری تو مننشوی بستی دا مشهد بارا زمانہ جداشه الله سلامو علیک ساستوسر لک ربی انه کذب فی حفیان ابراهیم علی السلام ورتوئل سلام دیتا تا زبد خپل ربنا دعا غوړم چتا معاف کړی بے شکا زمان رب پما باندے دیر مہر باندے دی. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَفِيًّا زِتَّاسَ هُمْ پْرِقْدَمْ او هغه هسيان هم برګم چې تاسو هغه را بلې او الله برګدای زخبا خپل رب را بلم امید دې چې زبا د خپل رب پرابلل سره نا مراده پاتې نشم فلن معتزلهم وما يعبدون من دون الله وندنا له اسحاق ويعقوب وکلن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا نو هرکل چی هغه داغ خلقنا او داغوی داغه معبودانونا چی غیر الله جدا شو نومونګه ورلا د او د یعقوب غوندی اولاد او د هر یو نمو پیغمبر جوړ او هغه ته خپل رحمت و بخو او رښتینه شهرت مو ورکړو واذكر فی الكتاب موسی انه کان مخلصا وكان رسولا نبيا او ذکرو کړ په کتاب کې د موسی السلام هغه یو غور سره او رسول نبی وو و دا دنا من جاني بفور العيمني وقر و دنا لجنيا ودنا ل منحبتنا أقامها موون لبيية مو هغته دتور د خ أخنا اوواز كللو او ددس دا په خبرمو هغا ځانته راذیکلو او په خپل مهربانه سره مو دا غو رور هارون نبي جوړ او هغه ته د مددگار په تور ورکړو اذكر فلكتاب اسماعيل انه كان صابطا وحده وكان رسولا نبيا وكانا يأمر أهلهم بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مضيا او <تصفيق> په دې کتاب کې د اسماعیل السلام ذکر وکړا هغه د واده رښتینه وو او رسول نبي وو هغه خپل کور والو د منز او د زکات حکم کولو او د خبر رب پنځ یو خښ انسان وو وانتم فیل کتاب ادریس انه کان صدضا نبی ورفعناه مکانا علیا او په دې کتاب کې د ادریس السلام ذکر وکړا بشپا هغه یو مختلف نبی وو او هغه مونږه لور مقام ته چت کړو آيَة السجدة اولائك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم ومن من حملنا ومن من حملنا ورئيات ابراهيم واسراء الى ومن من, من هدينا وجت بين اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا دا هغه پیغمبر دي چې الله په इनाम کړې دي دا ادم علیہ السلام د اولاد دی او دغې خلکو د نسل ندي چا هغوی مونګه د نو سره په کشت کې کی سوال کیبوو او د ابراهیم مله السلام د نسل نهدي او د اسرائیل د نسل نهدي او دوی د هغهه خلکو نهوو چې مونږ هغوی ته هدایت کلی, او کلی دا دا حال وو اومونګه وره کلی وو دا هغوی د حالوو چې کله د رحمان آياتونه هغوی ته او روی کېدل نو په جلا, جلا با په سجدیده پرې وتل فخالف من بعدهم خلف اطاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا داغوين رستو هاغ بدمل خلق داوي بزي داغرل چي منزون زای کرل او د نفس په فایشا ته پس روان شو نزردا چاغوي د ګمراهای د انجان سره مخشي الا من تاب و آمن و عمل صالحا فأولائک يدخلون الجنة ولا يظلمون شئیعات <تصفيق> البتا صبح چی توباوباسی او ایمان راولی او نیک امل اختیار کری نهوی با جنت تداخلی گی او دزره همرا حق با دهوی نواح لکی جنات عدن اللتی وعد الرحمن عبادهو بالغیب انهو کان وعدهو محتیان دا ہوئی دپارا دا, دا همیشه او سیدلو جنتو ندی سیداغه وعدا رحمان دخپلو بندگانو سرا غائبانه کری دا او یقینا دا وعدا با خام خاپ رکی گی لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتًا وَعَشِيًّا حل تبا حقوئی سفز الخبرہ نا آوری جس با او دا حقوئی رزق با حقوئی تېلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا من کانت تقیا دا د جنت چې د وارثبا منګه پخپلو بندگانو بندګانو کې هاغه څوک جوړو چې جو پرهیزګار وي ومان نتنزل الا بامري ربك لهو بين ايدينا و خلفنا و بين ذلك و كان ربك نسيا اے نبي صلى الله عليه وسلم مونګه ستادرب حکم نه بغیر نره کو زیګو سچي زمون په وران دي دي او سچي زمونه رست دي او سچي د دې په ميز کې دي د هر سيز مالک هم هاغه دي او ستا رب پھرون کې نه دي او ابو سناوات واله ارض وما بينهما فاعبدوه واستبر لعباده هل تعلم له سميا هاغه د اسمانونو او د ځمکه رب دي او سوچی د اسمانونو او د ځمکې په ميز کې داغه ټول رمته پس تو داغو بندګي کوا او داغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسه آیا ستا په علم کې داغه د مرتبه برابر بل حستش ته ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا انسان وای چې آیا وقیظ مرشم نو بیابه جوندی راست لکېګم اولا ینکر الانسان اننا خلقناه من قبل ولم یک شیء آیا دا انسان په یاد کی نه راځي چې اول دې پیدا کړې دې هر کله چې دې هي څومره وو فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاقِينَ ثم, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا ستاپا رب بید قسم بی منبا دوی تول او دوی سر شیطانان هم ضرور راجم کهو بیا بید دوزخن چافیر حاضرهو او دزنگونانو پا ترويه پر مخيور ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولا بها صليا بياب دهر دلنا هر هغه سړی راجدا کړو چې هغه درېمر په مقابله کې زیات سرکش جوړ شوی وو بیا د موتا پته دا چې په دوی کې سوګد ټولونن زیات دوزخ ته د ګرځول مستحق دي و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضيات فتازې کې هیڅوک داسې نشته چی هغه به دوزخ باندې نه ورزی دغه یو فیصله شی خبره ده چې پورې کولې ستاسو د رب ذمہ ده تممنونللذین اتقوا وذروا الظالمین فیها جثیا بیا موږ هغه خلق بشکرو کم چې په دنیا کې متقیان وو او ظالمان به هم فَأَرَىٰ كَيْفَ زَيَّلَ الْبَرَقُ دُجَى ۖ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا ۖ لَّئِن لَّمْ تُحِجُّونَا إِنَّ لَكُم قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم پر منهم احسن اثاث وریا دی خلق تچی زمګه صفصفه آیاتو نا نو انکار كون کی ایمان والا او توای دوانو دلو کی کم دل بهتر حالت کی دا او دچا مجلسو زیات شاندار دی حالکه ددوی مخکی مونګه ډیر داسه قومه هلاک کړي دی چې دا, دا دي ساز سامان ددوی نه زیات وو او پزاہری شان و شوقت کی ہم دے دوین ازیاد ہو قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدد حتی اذا رأوا ما یوعدون ام العذاب و ام الساعة فسيعلمون. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ نُدْبًا دوی ته وایا چې کوم سره په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مولث ورګوي ان تر دې پوري چې کله داسې خلق هغه سیسونی د کم سیسټي دا وي سره واده شوی دا فوق <تصفيق> هغه د الله عذاب وي او د قیامت سات وی نو حلا باورتا معلومشی چی دا چا حال خراب دے او دا چا دلکم زوری دا و یزید اللہ الَّذین الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مرد دا دا دی کم خلق پنیغ لارزی نو الله ویتا د نیغ لارې په تللو کې ترقی ور او باقی پات کې دن کې نیکياني ستاد رب پنيست د جزا او د انجام په اعتبار سره بهتر دي ا فر ايت الذي كفر ب وقال لا اوت ينما آیا نتا اولیدو ها غصرے چی زمان دا آیاتونو منلو نا انکار کوئی اوائی چمال خوبا مال او اولاد را کری کی گی اقضلع الغیب ام اتخد عند الرحمن عهدا کلاه نکتب ما يقول و نمد له من العذاب مدّا و نرثه ما يقول و يأتينا فردا آيات دتا دغیب سو پتلگی دلی دا یا دتا رحمان سواداغ استلی دا هرگزنا سبا قواستی دیکوی اغب مونگ لکو او دبی دا دب نور هم زیادے کوو د کم سازي سامان او د کم لخرچي د ذکر کوي هغه ټول با زموږ سره پاتې کیږي او دوی با اکی یوازی مونږ ته اړ ديږي واتخذو من دون الله الهات ليكونوا لهم عز كن لا سيدفرون بعبادتهم دې خلکو الله پر خوده دې او خپل سو خدایانه جوړ کړی دي د پاره دې جهه وی د ملاتر شي هیڅ ملاتر ونوي هغه ټول با د دې عبادت نه انکار کوي او الټبا د دې مخالفتات جوړ شي الم تر ان ما ارسلنا علی الکافرین تعذهم اذ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا آیا تو ګورې نا چې موږ په کافرانو پسي شیطانانو ور پسي کړی چې دوی خطي زوی د حق په مخالفت باندې نو تو اس په دوی باندې ته عذاب د نازله دل د پارا به قراری مکوا موږ د دوی ریش شمارو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وافدا ونسوق المجرمين الى جهنم موردا اهاو برزراتم كده چ متقيا خلق با مونگا دملمنو پشان در رحمان پر دربار کی پیش کرو او مجرمان با دتگو زناور پشان دوزخ ته وشرو لا يملكون الشفاعه الا من استحل عند الرحمن عهدا ودغه اختبا خلق د سفارش کول قدرت نه لری بغیر د هغه چانا چې دررحمن نه اجازت نامه حاصل کړی وقال اتخذ الرحمن ولدا دوی وایي چې رحمان څو زوی ولده لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدْدَى فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَقْرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّى اندعو لِلرَّحْمَنِ وَلَدَى دیر نامناسیب خبر دا چی دزان جوڑ کری دا قریب دا چی زمکه ټوټه شي او کورنارابریو زی په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد دیولو داوا وکړه و ما ينبغي للرحمن ان ولدا ان كل من في السماوات والارض الا عبد الرحمن عبد او د دا رحمان داشا نه دي چې هغه څوک ژوي ولسي فزمکا او په اسمانونو کې چې سدي د ټولبا رحمان د بندګانو په پیش پېش کی کیږي لقد احصاهم وعدهم عدوا وكلهم اتي يوما القيامه فرضا ټول دهوب پاحه تک دي او هغه شمار کړی دي ټول به د قیامت په ورځ حغتا یو یو حاضرېږي ان الذين امنوا وعملوا چې کوم خلکو ایمان را راوړې دي او نیک عملونه کوي د زربا رحمان د خلکو په ذهن کې دا دپاره محبت پیدا کړې فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا نُعِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام منگا آسان کلو او ستا پا جبمو نازل کلو چی تو پر حیزگارو خلق لا زیر ور کلے او زیدیان خلق او یا وكن اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا د دوینه مخي مونږه سمر ډېر کومه هلاك کړی آیا نن تاسو دا غوي نه خجرته ویني یا دا غوي اواز چرته